На неї докірливо. Люба червоніє, але очей не відводить. Шльондра, хотіла сказати вона, а може, якось інакше. Шльондра, я прочитав по губах, чи сам подумав. Ірину вона ненавидить, це точно. Ревнує до Віталика, можливо. Ми сидимо у кабінеті в чотирьох, в четвертій, Альбіні Іванівні, лишились два місяці до пенсії. Вона постійно щось в'яже, щось вибиває для дачі. А вже ж, де не діждеться пенсії? Ця твоя, вона набагато краща, ніж ти думаєш, каже Віталик. А вже ж, вона свята, кепкує Люба. Чи знає Віталик про наші стосунки з Іриною? Ось кому потрібне духовне спілкування. Це йому. Довгому, худому, очкарикові, якому наплювати на все, крім власних знань. Щодо цього, в нього є ціла теорія. Згідно з нею, Акумуляція знань, інтелекту в окремих індивідувах суспільства просто необхідна. Ірина називає ці думки теорією виправдання. Ми йдемо з Іриною, мрячить дощ. Зимовий, набридливий дощ. Ірина тре рукою у світло-шоколадного кольору рукавичці шкіру. Скидає додолу кілька крапель, що затримались на щоці. А розумієш, у того хлопця була ілюзія, що наша зустріч, наші спогади – це щось святе каже вона, і я підтримувала цю ілюзію. Тому зачинила двері, а не тому, що ти вже мені не потрібен. Отже, я тобі потрібен? А вже ж, ви всі мені потрібні. Всі, спиняюся я. Звичайно, і ти, і Віталик, і Борис, ти по-особливому. І як же це? Ну, потрібен і все, не будь наївним. Але ти сказала по-особливому? Не здогадуєшся? Я несподівано червонію, бо я здогадався. Але сил гніватись на Ірину в мене немає. Хоча міг би. Вулиця так само мокра. Я виглядаю за вікно автобуса. Тут теж йде дощ. Ми під'їжджаємо до Ясенівки. Невже я для Ірини справді настільки добрий коханець, думаю я. Згадую її пестощі, її тіло. Вона вміла, дуже вміла пестити. Але ж була до всього збіса розумною. Могла підтримати розмову на будь-яку тему. Родимка, родимка між грудей, пригадую я. До чого тут родимка? Згадалися от і все. Але видаво родимки мене не відпускає. Заплющені очі, біле-біле обличчя, часте дихання. Іринко, що почу я. І здригаюсь. Автобус зупиняється. Мені виходити. Ні, ще сходить хтось на початку селища. Мені далі, мені ще їхати. Але незабаром я теж зійду, бо приїхав до дочки. Теж Іринки. Густа фарба заливає мені щоки. Але причому одне до іншого. Я ж не винен, що Магда мене покинула. Мокрі дерева, мокрі будинки за вікном. Я міг би попросити зупинитися автобус. Зійти, піти навпрошки через луг, через городи, але там, напевно, грузко, тому іду далі. Коли я зійшов на зупинці, дощ не переставав. Під ногами чавкала грязюка, а тротуар у Ясенівці тільки звався тротуаром, визяюючи величезними дірками між плитами, щарть заповненими багном. Але я йшов і думав, що до домівки зовсім близько, що я здивую всіх своїм приїздом, що Іринка, напевне ж, зрадіє». Я відчував, що мені навіть приємно буде слухати докори. Чому так довго не їхав? Справді, чому? Робота не перешкоджала. Можна було вже десяток разів навідатись. Але я боявся. Так, боявся, що коли приїду, не застану Іринку. Що Магда вже забрала її. Що доведеться довго і нудно пояснювати, витримувати докірливі мамині погляди. Зрештою, доведеться визнати. Лебонь в останнє. Поразку, яка вже начеб і відбавліла. І я вже не мов би готувався до чогось нового у своєму житті. Це, звісно, не більше як чергова ілюзія. Але я не знаю, що мені лишається натомість. Мусив триматися хоч цього, мусив сподіватися, не знаючи навіщо. З цього сподівання виросли мої розповіді про доньку дорослі Ірині, яка начеб слухала, але й не слухала, яка співчувала, щось мені казала, але я забував це, ледве переставав говорити. Якось я подумав, що краще розповісти про Іринку Любі, що Люба зрозуміла б і поспівчувала. Але не розповів, хоч можливість розповісти мене потішила. «Ця твоя...» – Люба дивиться на Віталика, дивиться так, мов би знає про нього щось страшне. А я ж знаю, що він телепень, якому не потрібне ніщо, крім обміну інтелектуальною інформацією – Зі мною, Борисом Іриною, будь ким. Темно-сірі любині очі, невродливе обличчя з червонуватими прожилками. Ми йдемо з Любою після роботи. Якось удвох ідемо, йдемо, і вона несподівано каже, що я не такий. Ти не такий, Андрію. Не такий, як хто. Як вони. Вони, кепкою я. Вони, ворони на деревах. Люба спиняється. Сумно всміхається. Я жду її докорів, доки ми самі. Вона мусить розкрити мені очі, чи не заради цього два дні тому і перейшла на ти. Я розумію, все, що почую, нудне, як і вона сама, і все ж я чекаю. Ти знаєш, кого я маю на увазі. Але нічого не скажу, бо ти ще цього не сприймеш. Ця дівчина, стара діва, синя панчоха, пара Віталику, якщо розібратися, виявилась складнішою, ніж я гадав. А втім я не гадав, у цьому не було потреби, я не почував до люби нічогісенько. Працює – той хай, наївна – можливо, хитрує уміліше, ніж ми – можливо, імітує роботу, чи таки працює – можливо. Що зі мною трапиться, як я її розгадаю? Так само – нічогісенько. Мені байдуже, яка вона насправді? Я захищений Георгієм. Є ж якась доцільність і в тому, що я йому потрібен? Чавк, чавк, скрип, болото під ногами, черевики по болоті. Я йду по собі, зринає химерна думка. Химерні думки, отже, вертаються до мене. Друже мій, кажу я собі, ти сприймаєш життя таким,